aarren lanean julen eta amaia atuko dira. Julen eta amaia bukaera emanda zorziko nagusian bertso bat osatu beharko duzue. Julen hasita. Julen ona hemen zuretzko bukaera. Handik aurrera nire bizitza aldatu zen goitik bera. Handik aurrera nire bizitza aldatu zen goitik bera. Bert, beldurta lotxak bultzatzen zuen naizena eskutatzera. Izpio horrean nintzen ezan nuen ikzera. Hauz hartuko naiz lotxak urtsita ni naizena izatera. Andik aurrera nire bizitza aldatu zen oitik bera. Andik aurrera nere bizitza aldatu zen bera.